Ah, pass ut på. var den här? Form Nästa som P.O. Allt etcetera, Plumb Det här är väl jättehet, jag. I hörde att Välkommen till, till podden. podden... Nej, nej. Hej ungdomar, välkommen till podden. Podden som tar upp andra saker. Nej, tuff... Nej, hur häftigt. Podden som tar upp saker som andra poddar inte gör. Här är det varit After Work. Vi måste vara stark i sådana innan för Ja, inte. All, all, all redan sagt för mycket. Alldeles för få. Ja. Jo, eh, jag var i Barcelona för... Nej, Barcelona. Du ser till och med där. Jag var i Madrid för eh, två veckor. Sedan. Ja, men just det. Madrid-podden. Mm. Ja. Vi borde spela, fan skulle jag spela in en madrid -pod? Ja. Du och Carlos och, och Martin. Ja. Det får bli en, de får vara med sen i Liverpool-podden. Då får man ha det spanska inslag. Ja. Eh, och jag brukar alltid köpa med mig någonting. Eller, jag brukar också ofta köpa... Ja. Och ja, men det, det, det brukar finnas ett tema liksom i <här> kanske är det en tema i i i det här nåt <här> ja, någon nåt någon Någonting med alkohol nåt nåt nåt nåt nåt nåt nåt nåt kanon Det är ju skitbra Här allt det och så är det ett ölglas med en kapsylappnare och magnet. Mm. Ölglas ja. är ju en liten sädel. Ja. Och det var det här jag pratade om någon gång. Mm. Att det här är exakt som... Och det är som skummad öl också i den här. Och det är precis som sadden med skum som ja, vi pratade Ja, för det ser så gediget om. ut. Ja. för Madrid Cerveza. En av de bästa presenterna jag har fått och det är ju de här ölglasen. De är små sejdelarna. Ja, ja, ja. ja, vad bra det är. Sommaren är här, men det känns som Så pass det går att Det är liksom inte under en liter. Nej, Men för, för, för Spanjolarna var det ja. en halv liter i <laughs> ja, okay. ja. Så att uh, sliter med hälsan Tack. Är ja, behövs alltid. På kylskåpet mm. Ja. Tackar. Jag måste säga att jag, jag, jag såg jag åt här innan så satte kollade på gick in på Sverige och så på arkiv. Det är ju skitbra nu, det finns ju Det där. finns på play Ja, ja jag har ju börjat kolla lite igen Det finns mycket Du kollar på Hemliga <laughs> Ja, så finns det Ja, men det finns ju Trasen Apansson Då är det Hemliga Arne Det här med jordgubbar Ja, så den är med Så när han, när han fixar De ska borsta tänderna Han ja, klipp, klipper bort borsten Och så, ja, så har det lite sockerbitar Och så är det, och så så det. glasyrfärg Ja, just det <laughs> Det är jäkligt och så, och så fiskpinnarna. Hacka upp korvar istället. Ja, ja ta korv ut ur fiskpinnarna. Viljant. Mm. Ja, nej men det mycket, Vad sa du? Jo, Bann, jag, jag, jag satte kolla på det. Först så var jag inne och kollade på, jag skulle se Ebba Bors Tor, som han har... Han har inte sett det, jag har bara läst om det på Facebook. Att eh, hon kunde inte... man hade visat tre böcker för henne och hon kunde inte vilken var författare. Äh. Och då var det Gösta Berlings Kan du förresten? Det är Selma mm. Och så var det Giftas Det är Strindberg mm. Och så var det Gentleman mm. Ja, hon kunde inte någon mm. Dålig bildning Mycket dålig bildning så du kunde dem också? Uh, jo, Giftas hade nog chanser på, på Strindberg mm. Jo, och då kom jag in När jag satte så gick jag in på öppna åt Och då kom jag in på Jakob Stege mm. och så var det äh, Roxette, så jag skulle fram till Roxette och mitt i, i låten så är ju, så kommer ju Jalle Lårensson in och, och, och, kö, och, kör, och, kör, och kör munspel mm. och det är ju, det är ju playback det där mm. jag tänkte först på det här när, när Robert Gustafsson ja. här med han, Jalle Lårensson, Future in Prodigy, ja. eller tvärtom ja. Vad han gör då inte han spelar Han står och coolt och dansar Och här så, så kör han faktiskt Kommer han in på två en tvåståpande liten, liten scen Så kommer han in, kör en munspelet Sen sträcker han över munspelet Till gäster som ska låtsas köra en slidegitar uh -huh. Och sen, sen står han och dansar Bredvid, bredvid Marie Fredriksson en kort, en kort sekvens Kanske mellan fem och tio sekunder mm. Sen går en sakta bakåt Och så vänder som såg han ner för, för trappan Så går han ut urifrån Coolt eller? Ja eller inte <laughs> Nästan så att jag tycker att Robert Gustafsons ja, Det var ju skitproblem Att den, den var bättre Han <laughs> försöker komma in Men han får aldrig komma ja, han spela in. väl inte ens. Alltså. Nej han kommer aldrig in <laughs> Han kommer ja. aldrig in där. Ja det bra Eh, skulle vi köra år i år eller, eller idag eller, eller du har ett annat förslag, men jag, jag, jag har inte tänkt till. Jag Nej Jag har inte tänkt till så jättemycket. Vi kan parkera. Vi kan parkera den. Och så tar vi tar vi ett. Eh, ett år, ja. Och då var vi alltså framme vid 1996, även dådens år. Mm. Det är alla. Jägarna. Filmen. Den Sundvall Kommer jag Kommer ihåg att man gick och kollade på bio. Har du sett den i efterhand? Någon gång? Nej. Ja, det säkert någon gång, men inte länge sedan. Och då har den åldrats dåligt. Jo den, den har ju åldrats. Och då vet jag inte om det är bara att. Eh, att skådespelarna har åldrats. Nu man tänker jag dem. Eller jag tänker ja. om så Som nu, man ser ju vad unga de ser ut. Men den, den, den slog igenom med... Eh, det var bra, tycker jag. Nästan mm. som sällskapsresan gjorde. Ja. Eller eh, filmen om Jönsson-ligan. Eh, Kjell Sundman, han var ju den som gjorde... <clears throat> vi hade i alla fall med innan. Ja, den finns Latton ju på har SVT Play. Den ansvariga gruppet arkiv. Mm. Runt och kolla på det Och det som slog mig här, det, det var ju just att... De, eh, att eh, men de, de var ju, de ju stora bilar Och, och mm. med skotrar Och allting Och det var som att nej, men det är ju mycket sådär i norr På åtminstone Längre upp än, än mm. i Jag tänker Peter Tack. De har ju folk De har ju skoter, de har ju två bilar, mm. de har ju hus de har... Hur har de roll med det? Ja de är ju tjuvjagar fråga. Du hade ju svaret här ja. Jägarna Ja bra Hönjägerna. Den här då Welcome to the Infant Freebase Soundtrack of a life så Var det var det första? Ja, den köpte jag direkt Det var en här Vad heter den då? 99 Ja, det var, vad heter? Och så var det ju en annan låt Som jag tycker är skitbra Infant free base. Var det en titelåt? Va? Var det en titelåt? måste man kunna snabbt kolla upp på Spotify Instant Repeater Instant Repeater 99, men det var ju den här jag tyckte var bäst what a for moment vacation eller Det är fantastiskt då. Here's a way to take you Det den här. moment vacation. Nästan som P och Juden Kara. Vi är ju förberedda. Jag är förberedd för Ja, ah, länge sedan jag hörde det här tycker jag att det skit. Gillade du Edbots första band där? Juden Kara. Nej, jag upptäckte dem ju med den här. Så jag, jag hade kollat tillbaka lite igen. Nej, jag hade ingen koll på dem. Och det här, ja men det här var väl en stor, Köpte en stor, stor grej. Köpte du dig? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det, det var, jag upptäckte dem inte 96, jag upptäckte dem senare. Men sen, jag såg dem en gång mm. på, på slutet när de skulle lägga ner den här. Stan. Mm. Och det slog mig att det är fantastiska musiker, otroligt ja, bra. Mycket, mycket bra. Sen har jag en bok, Tranströmmen. Sorge i gondolen. Thomas Tran fortfarande... du. Han hyllar jag. Ja. Mm. Har du inte läst om med... inte, mycket. Har inte läst så ska så ja. absolut göra det. Vackra ord. Den vackraste diktsamlingen som utkommit under detta decennium. Kristina Lund i Expressen. Mm. Vi går vidare. First Band on the Moon. The Cardigans. Alltså hur såg den här... Uh... Omslaget ut överhuvudtaget? Det var här de hade Love Fool okay. Som hit eh, Kommer du Ja, jo Nej, jag kommer inte ihåg hur omslaget ser ut Det var inte den hon låg med, med Hon låg som, någon, som isprinsessa Jo, oh, kanske Är det den? Ja, spelar hon Men, men uh, Cardigans har aldrig betytt mycket för mig Faktiskt Ja, men Lite grann, men jag tror jag aldrig jag har köpt en skiva av dem Jag tyckte Någon låt här och var mm. Jo, en, en skiva är faktiskt bra då de blir lite alt-country ja, Är det på slutet? Ja, det var säkert tio år sedan men... Nej, kanske femton år sedan de... ja. Men sen kom en, en EP Med ett band som du har köpt skiv med Ja, den här köpte jag också Kommer ju, och det kommer jag och Det här är, är ju. Ska jag ska säga, men det gå fiska. Juni- och augusti är ju i alla fall stora. Jag, jag var aldrig så tjustig att gå och fiska med juni- juli, augusti, jag. Gå och augusti. Gå fiska var en stor hit. Ja, men det var lite för mycket sommartider. Ja, ju lite. Grann. Däremot så gillar jag den här skivan som kom. Heter den inte Fintan fel? Ja. Eh, Tyckte du det var bra? Där hade, där fanns det fanns hittat på en sten Ja men den, sjön, ja, den tycker jag skit från mm. Ja just det, var det var den plantan Och så kom Det, det fanns några mer än också mm. Men det här kommer jag ihåg jag, jag köpte den precis Jag och Sören åkte på en charter Till NIS mm -hmm. 96 Och då kom den här precis Och så spelade jag in det på en kassett Och hörde det, eller på en sed Kassett var de då Med alla MP3 Nej. Ah, ja. Ja, ja, ja, ja. Och, nej men jag kommer ihåg att jag lyssnar på det för... Och skönt att komma väg till Nis <laughs> jag, förstår jag, oh, jag förstår vad jag menar Jag har gjort ett tecken nu, jag ska inte säga vilket tecken det var Skönt att komma väg till Nis <laughs> Vi går vidare Gubber i stugan. Här har du den här som jag har. Jag vill... Ja, det är... Har sett den? Nej. Den finns Nej. Ju på ett arkiv. Nu Du kan ah, bara okay. lägga den ner i soffan och njuta en timme. Om du vill, om du vill... Slappna, av. Om du vill slappna av. Ja, kanske passar bra nu. Den, Dessa äh, det här är den bästa dokumentären jag har sett. Om man, man ska kalla det dokumentär. Man följer den. Mm. Jag har säkert nämnt den här. Vad har du sett den? Jag har säkert sett den sju-åtta gånger. Ja. Vi har säkert nämnt det kanske sju 8 i ja, stugan på, på podden här. Ja. Men den här, det är, det är den bästa. Hade du prickat årtalet? 96? 96? Nej, det hade inte gjort. Jag hade mm. tänkt att den hade kommit tidigare. Ja, okej. Okay. Nej, men det ska jag fan kolla. Regi Nina Hedinias. Mm. Och det handlar ju om Ragnar Fredriksson som bor ensam i en stuga i skogen. Mm. Vad är det att de bara filmar honom? Ja, Hela de bara det. Är det någon som går med Revi och... Eller så sitter en kamera eller så. Nej, det är ju de som, som filmar liksom men ja. Det, det är, ju är han ju inte ensam Nej. Ja, det heter inte med gubben i stugan Sade ja. jag att det Ja, jag tror han var ensam jag Ja, han bodde ju ensam, ja, ja. Men tänk, tänkte du liksom att, att den ska heta gubben och... och, och, gubben, vad, och ja, gubben, gubben och kameramannen Ja, gubben och kameramannen i Eller kamerakvinnan Ja, det vet man inte Nej, men se Se, <laughs> <så> jag säger bara öppet arkiv. Ni skitprat att öppet arkiv finns på SWT Play. Nu. Det var jobbigt för de att gräva via datorn. Ja, ja, då det är det jobbigt. <laughs> <laughs> Nej, det är det för. för ja. med, med öppet arkiv. Kvinnan med födelsemärket, en bok. Är med födelsemärket, Håkan S.? jag har läst? Jag har inte läst någon Håkan Jag har läst många. Jag vet inte om jag har läst den där. Jag kan inte säga något mer om den. Nej, det är inte Vi kan gå vidare. Vi ser en kväll med Lok. TV4. Kanal 4. Var det då det började? eller? Mm. Ja, det var det nog. För det knässet du... var det innan och å, Just det inte säkert. Just, jag kommer ihåg att jag såg framåt det här skitmycket mm. innan det började. För att jag hade missat knät. Jag gillar Lok, sen hassan och så. Här. Mm. Men, ja, det var ganska bra tycker jag. Men, ja, inte klockret. Men Det var fint ändå. Ejlö, han hade papperal var där mm. och hade som massa inslag. Mm. Och sen var det ju Dan Bäckman Och det var inte, inte lika roligt, men, eh. Jag såg ju nu att här, eh, I februaren här, så, så kom ju eh, kväll med Lok På någon teater Och Lok och så var det någon annan snubbe mm. Fyra två gånger, gånger. Apropos det Om två veckor ska jag gå Eller första december då ska jag gå på skiffert Var mm. du inte rädd då Har du sagt det? Jag har jag kanske sagt fick avsyra ner för oss. Om du sa det i lördags. På, ja, istället. <laughs> Två poddar på rock. <laughs> <laughs> du kanske har nu om du spelar in spelad. Nej, kanske inte. Vi... Okay. Bocaspers orkester, Amerika. De har aldrig betytt så mycket för mig. <laughs> Nej, de har betytt nada för länge. <laughs> okay. ja, man vet aldrig. Ingenting. Apropos Twang och förra podden. Jag har ju sett honom gå förbi det för mm. här för Eller har vi kanske gjort. Jag tror också att jag har sett ja. om inte jag sett han måste dem. bo precis i den därheten. Hans, hans, hans fru, fru eller hans förra han fru var ju där en gång när jag, när jag var där så här. Lena. Ja, jag har sett dem och innan de fick hur det heter. Äldre på det här vilken hit. Nä hela världen ser utanför och det här är väl också det är, i, i jämper en ser det sänge. Mm. Och här har ju det här tenderar till. Vad säger du? du till. Nej, men det här är väl berättat. Ja, Om Jumper, du tror jag att jag har gjort När jag arrangerade konserter på studion mm. Så var det ju Ibland så dök upp folk Och lämnar, lämna, vad heter det eh, Demokassetter ja. Och ja, det. Mm. Och då var det just eh, Upptäckta sen när de här var kända Då var det Jumper ja. och, eh, Men den här var inte med Utan det var tapetklister som var med, I en demoversion okay. Helt roligt Sen hade jag, vet jag, att Martin hade, när gick på raketen, en skola, samma skola som förresten även systrarna för sig kit, gick i, uh -huh. i samma klasse, och för ovanför i Lund. Uh -huh. Då jobbade en kille från Jumper, Jobbar där. Uh -huh. Jag minns att Martin, han var jäkligt bra på att rita, så Martin kom hem med teckningar och så den där, uh -huh. han ritade. Det var vad de gör idag, alltså, om det är de små har Under om teckningen är, är värd uh -huh. nu. Skrappas på. Jag vet inte, vad heter det då? Heter inte någon Hillbom? Hellbom, Niklas Hellbom. Mm. Hillbom? Nej. Det står det här, Niklas Hellbom. Ja. Hillbom, tror jag. <laughs> Nej. <laughs> Under det rosa täcket Nina Björk, jag inte läst. Bok. Vi går vidare. Omslag Martin Kahn. Bobbund. Mm. Ehm. Köpte du det här? Mm. Nej, jag köpte de här två första... Det har vi inte pratat om, har inte båda ja. några tidigare. var två första EP-köpte EP jag, och då var det riktigt hett tycker jag, men sen, jag, jag, jag orkade ju liksom inte med dem. Nej. Och vidare. Nej, den har jag inte Den här hörde jag på någon sned, tänkt, tror jag det var, eller på no, någon podd, att, att han hade kommit fram när Martin Kansson skulle omslag. Jag hade kommit fram med något förslag, men det var de inte nöjd med. Nej. Och då, då satt han inte här <laughs> ja. på en bild. De är lite tokiga ja Det är ju ett roligt gäng Det här kanske är en 90-talets dagvag egentligen Ja, ja. Bob två, två ord också mm. Daghund Bobvag Bob Och sen din stora favorit Trippelsedeln Mm. Jag har faktiskt sett den musikalen På cirkus Det är alltså Christina som du vill måla jag pratar om Gjorde du det också nej Jag, såg jag tror väl. att Peter Jöback Mm. Eller jag har fel. Gud. Gud är lite Jo men också och så var det ju hon var eh... inte eh, Helene ja, det. eller kanske var då som sjöng jag Kobe som spelar men det kanske var så. Och den var ju stor på 90-talet på eh, svensktoppen. Liksom. Ja, oj när Gullberg sjång den. Gör mm. mm. den där långa väcket. Så svensk som det kan bli. Nu kom din favorit. <laughs> Dilba. Eh, nej, det kan vi inte säga. Eller min favorit. Jag ångrar nu hur du ser bilden. <laughs> ja. <laughs> Så jag ser min favorit? Jag kanske är min favorit. <laughs> nej, alltså, jag, jag, jag, jag kan inte säga någon låta han har gjort. Eh, kan du? Uh, I'm sorry, jag, jag, men, ja. jag kan ha fel. Så Nej. Nej, ingen ingen, ingen, ingen större så. Vi hoppar vidare. Mm. helicopters super shitty to the max. Det låter som en helikopters. Mm. Helikopters låt eller helikopters. De såg jag på det här den här festivalen den här ute. Vad fan heter lollipop. Mm. Var det lollipop. på den. ja, alltså 99 det. 97 tror jag det var. Då De... Och såg, såg jag dem där. Då det regeln och de där med. Och de kom ju in. Det var faktiskt rätt coolt De körde ju alla kluscher på ja, ja, ja. direkt. Och så jävla ös liksom. Det var faktiskt rätt coolt ett tag. Sen blev man leds men... Nick Andersson var med. Också. Ja, Nick Andersson och Dregeln och vilka då. Jag tror att det var de som var. var Från figuren. Mm. Men jag har aldrig lyssnat på dem. På och Dregen höll på med, tror jag... Backyard Babies. Back babies samtidigt. Ja. Och Backyard Babies var väl... Helikopters blev väl större? Ja, helikopters, helikopters var väl större. Men sen så gick väl Backyard Babies av någon anledning om dem i popularitet. Ja, eller han mitt mitt valde innan. i alla fall Backyard Babies. Ja, eller. just det. Och det mindes jag. Det tyckte jag var som ett konstigt, ja. konstigt val jo. för att helikopters var egentligen större. Det var större, men det var hans barnomskompisar. Ha Backyard Babies. De hade ju både, både de bandarna, när du också sagt hade du på studion. Okej, okay, hur var det? Eh, Helicopters. Jo, just det, det tror jag att jag hade sagt. Vi hade Helicopters och två, två band till. Mm. De lite så liksom här: punkaktiga band? En. Eh, fredag. Det kom. Fredag med UNESCO. Ja, det kom. Eh, 90 färs. 90 Nej. Ja. Och sen var det tänkt att. Det, det skulle bli fullt så naturligtvis 90 ja. pers kom det Och sen ett år efter just det, ett, ett år efteråt var de Man inte kiss på staden. Oh, så att det var lite fel timning Ja vilken otur Men sen hade, sen hade vi Backer Babies också mm. i, I samma sväng där eh, Och då var det ju ut, utsålt ja. Men det var i, i början på helakopter Så var det inte de, de, de större Sen ser, har, har vi den sista här Från 96 det var också en bok. Alltså att vi är som var Theres. Eller kanske bara Theres. Jag är överarbetare, Theres. Det kan vara Theres också. Sam Sandberg Ingen aning. Allt talas som. Stefan Johansson Förlaget Bonners, jag känner till i alla fall. Skulle du lägga in ett SEM. Tem. Nej, okej. Eller kanske lägga in ett PH eller för F med namn Stefan, ja. ja. Stefan Stefan Stepp från BH. Och PK i i i laget. Det här är noll kan jag säga. Alltså, ingenting att säga. Ja, nej, jag har jag har ingenting heller igen, ja, Men alltså 96. Vad var, var, var det med 96? Som, som var jag måste tänka, jo, det var ju VM OES Atlanta. Ja, det ja, med Mike Leonsens. Ja, jag tänker också på det. 1932 tror jag var. skulle man jag att vara EM i Frankrike. fotboll, för att Sverige hade kommit inte med. Men det var just det, när vi var i Niss så var det EM i Frankrike. Mhm. Mm Sedan... Var det därför jag åkte? åkte dit? Nej, det var bara kort. Men hur, alltså, hur gick det i det EM? Jag tror Tyskland man. Oliver Bierhoff. Mm -hmm. Bierhoff. Eller var det för? Nej, just det. Frankrike vann VM 98 och VM okay. 2000. Men jag tror att Tyskland 96. Ja, den Så. tiden var jag var intresserad av fotboll Och som vanligt är vi, vanligt är vi fulla av fakta. Fulla av Ja, nej, men eh, tack för då. Tack för hej! Så jag på det. Ja, då fina du. 106. Det är alltså mycket fint Det är alltså så 160 106. Tackar. Tack.